jas billo inpuen bon de la biblioteca nagutishunio me alde bildutu lato 18 tona aski, urtien ez zen eta uda hontan oblidateag izangogia uh, kolektatibitate urtien finitzeko lehen urtia bon ni biurtur ni zan lehen urtia ikusten duela puska denak finitu hula badu beti ono egurria atzizenak lume artan esto atzizenak oi kolektan jaten zeidena sigoia eta agian, agian, agian, jendek emezela edo gehio, ez piri ahriatzen al gehio. Zerrematen alda, nazkurri bankoari? Jamaz haitzen duelaik egun zez, emeiten alda denetai, emeiten alda sitxiaia, emeiten alda legumak. Me kolekta egunotan, nahi unutke bakarek kontserbiak, kontserbiak eta aurendako puska eta hola, me kontserbiak ahalba da. Supermarxiosietan izan handia jendiak marxian naitzinenean eta geokammiunak izan handia uh, aldea ekartzenuzte depotea eta behardia denak triatu heldua an jende bada mobilizatu. Izan handia e ondotan seura zela eta noela haiiten da hamar jende men. dena beneboak. Eus trabailan zen restoran, uaparaman lehen non patro do problema. Nik lan egiten dudan La oztatuan, jendeek ez dute diru arazorik. Hori argi da, oztatu gastronomikoa da. Baina laere xaiatzen naiz, ahazzoizko presioko menuak proposatzen, baina bo, lehena a laere eugeta eurotan da. Beraz, arazoa agituzten pertsonak, ez dira unatel du lehenik. Onak amem, kelka persona dan lebezue. E donk, jai toujours été sensible a ce qui se pasa a cote de chez moi, Ni bai ona tipi ambicinai, s'etan ere carrican badira, zeltasunetan diren tonbaitzu, nire etxe ondoan hartzen denari beti sentiko jaizanais eta laguntzen al badira, nik ez dut ez jeanen. Eh, bon, si on peut de main. Voilà, la banque alimentaire, elikagai leohen bilketa zentralizatzen duena eta gero euskal egiko elkarte guztiekin arida lanean. Et puis j'espère que vendredi et samedi pour la collecte, ben les gens penseront peut Australiaeta larun batean jendeak, pasta, paketa batzi pentsatuko duela,PG on nous, Amar, Mila, euskaldun bagira ipagalaldean beraz denak zerbaiteematen de badugu ez gaizki izanen.